<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد <تصفيق> وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بسم الله الرحمن الرحیم مطالف س خبرې کړي وي ذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم معنا دا زه پنا وړم الله تا ذ شیطان رټلی شي وین چې الله خپل احمد نشړلې دي <coughs> اول بسم الله معنا دا شروع کوم پیمدار دی الله سره عام مهربان دی او خاص مهربان دی دنیا کې په هر ځای مې ربانا دی او په قیامت کې خاص مؤمنانو مې ربان دی کل چې مونږ دا وې نوس لبل د صورت فاتي الحمدلله داد سورت دعوة دا دې صورت داواد او مقصد دې مرکزی مضمون دي حمد کله چې انسان تن نعمت حاصل شي قران پاک کې داغي بیا روستا الحمد لله ورې او کله کله دشمن تباشو دې د مسلمانانو نو الله رب العزت بیا الحمد ویلره نو دارنګي ور پر سي دي لفظ الجلال دا حمد ماندا هغه استاینه کوم د الله مناسب دي سنا صفات تعریفونه د ټول په کې داخلي الحمدلله یعنی الله رب العزت تز تعریفونه وایم تاینه دی الله کوم صفاتونه دی الله وایم او هغه صفاتونه چې کم دی الله مناسب زګد دی الله صفاتونه وایم ځکه الله دنیا ترا ولې انسان را نه جوړ کو اندامونه برابرو لگا و لکه فسوقت قران ذکر کوي ته الله پیدا کړل هر یو اندامه په خپل ځای برابر که. اخپی برابر شوی سی در روانی کنیمین چپکی فرقی خپکی نو بیا سڑی کو گو گروانی لکاوی گوڑ دی سترگی روغی دا تا لگولی دی کم ورزی باران وریگی ولاد پا سترگو جو با نورزی دا سی زیگی لگولی دی ال الحمدللہ اللہ ستال پارسی پا دوندی چه سترگی درات را کردی دارنگی جبه درات دا را کردی دا خبرې پی کوم و لسانن و شفتين قران ذکر کئ ما جبا تعالی درکلا الله وشکر پیو باسه الله تعالی جبا راغلا الله شکر دی الله تعالی په سنا سی په دا اند بل سی په نوای زکه تم اته راغی بګرنګی چې کله زما جبا په غلطه خوځی نو الله رب الی زد دیوالونه درغخونه لګولی بګخونه بند کا جبا و دې بند شه غلط مې استعماله او چې په دیمونونه شو ورپې شوني دي دا بنده بلکل پلستر شو عام نه نه نو جبا غلط استعمال نه کې الله ستاسی په دوه وایم الحمد الله چې تماممالله دا دا مونه را کړي لا سونه د راګړی نیول پ کوم یو کار نهګې وال دی سترګ معمولی کاګ نو خلک ته چاپې ووي نو پدی باندې سر د بدن سره سوجو کی هر یو پرز په خپل ځای لګولې کله چې یادې الحمدلله شکر د الله تعالی تره کړې دا الحمدوس معمولی خبره نه ده دارنګي دا دا انسان په بدن کې چې کم الله رب د کارخاني لګولې دي دا د ټولي دنیا د د نه د مخلوقات دا نه چھوڑ انسان ګورې د ټول د د مخلووقات دی اللہ دا دا یو نونه ده زنګلات دی اونی ولا خډ چمنونه دي کبل ولار دی واهوار ولا دا رنګې دریابونه دي بیرو وو په کان نونه دي او کویان دي دغه رنګې ورزو شي غورن دی آواردی نو الله ربو لذدی طول هغه نمونه الله انسان پیدا پیداک د زنګل حساب وګوره د سرو ګریدی سروښتان دی دا زنګل حساب دی سومره چې زنګلات دی دا غي نمونه الله انسان په سروښتانو کې او د ګيري په ویښتانو کې کې دا کدا جنگلی صابو غورته د جنگلاتو په شان سانګل لکه په غو نه دی انسان په بدن کې بازی سيزونه او چت کله په وزا غر په شانتي او چت اخفي اخنګر یو طرف ته ډوګه بل طرف ته ډوګه به نور نه او چت از مكنه غر نه او د د ټولو غونو نمونه ستا بدن ک الله ک چمنونه دي د انسان په بدن کې وختان ای غټیې نه دا نه دا لاس کې په خپ په بدن وي په بعضې پهسیونک هم د خلکو ډیره و نو دا د د چمنونې ساب وګوره د چمنونو نقشلله تا د درک. د ریابو ندي زیات یو په جراوانی انسان ستاپه بدن کې الله پاک غټ غټ رګونه خليدي دا رګ یو غټ رګ کټ کې نو ډېر به ندي پکی راوځي لکه دا ساروی چې زبکی سمره به نته روانه دغه نه انسان کې غټ غټ رګونه دي بیا د دی. سینا نه هرونه جدای لختي وی ویلی وی واړه واړه رګونه دي نری نری پای کې وینه چدی دا دې ټول ویانو ده لختو دا نمونو ګوره دارنګي په دنیا کې کویان دې هرځه وکنی او, او برا سرمن شرمن لاندی ویندا چې هرځه بدن انسان غوس کړې شو زخمی شو هغه دې نو وینرا وزي دا دې ټول وو نمونو استادان اسمان شیندی نور ځلېږي انسان تبهت خوشاله دې خاندی دا دې ټول د اسمان غشینوالې په دې خوشالۍ د انسان کې دا نمونه ده ورېل زراغه په اسمان خړسوه شو او دغې نه باران شروع شي سات کې وريږي انسان طبیعت خپه شو غم ورته ورسېده دا, دا غې غم د وجې هغه لوخړه او چت شي ورېد دماغ ته وقيږي باران نه باران ساتي شروع یوږي روان شي دا دې ټول کائنات انسان دا نمونه دا مچه در طول کائنات یا نچوڑه انسان تا زان بانده سو چو که زینی جوڑه ولو پرزه در کیده ده غوگو که آواز ده او دو طاقت اللہ چه ولی سترگو که لیدو آچه ولی پوزه که باری ویخته نده لگولی دن نده لگولی دا ولی چه ستاب ستی پوزه بانده دوڑی رازی دماغ ستی اونو خیجی د دماغ خرابيږي ويختان په کې دي ځنګل دي او د زرات علاوه کې ونه ډېرنه د صفاي راولي نو ويختان ستاپه په پوزه کوله کول چې دا نه پګدولالږه او بار په پوزه صفا ده. نو رب ال عزت او الحمد لله يا الله شکر دې چې دا ټول دې مالا را کړی يا الله شکر دې کار پکار او چې کله انسان د نعمت حاصل شو لکه ډورې سره خوري نو دعای کې سره ای سوې الحمدلله الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین شکر دې الله تعالی را چې تا مونږ تا ډوډۍ را تا لا تا مونږ په وراګي او مونږه مسلمانان ګرځولیو الحمدلله نمدو فل الحمدلله خوب نه را پاسې دي لې مرې دی او کې الله را ويس کې اچرا ویخ شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا قید چوائی الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا و الیه نشور سیپتون اللہ لردی شکر دی اللہ دی مدر مرگ نروس تا زجان دیکرم احیانا جند رات نصیب کن زخمونو مای قد جی نه ما نظر نخبرو نبلا خبرو او دو خود مرد سا دی کن. نا الحمدلللہ اللذی احیانا شکر دی اللہ لرا چه منگی جندی کو بعدما اماتنا پزدی چه منگل مرگ راوست پیو و الیه النشور دی اللہ طرف تورتلال دی دگر انگی چه کلستا دشمن دی دشمن تبا شو دی مسلمانان و مخالف مردار شو نو هغه چې الله پاک وی الحمدلله وای پینځه سلوستمه آیته سورته یا نام وګورئ پینځه سلوستمه آیته وو م سی পারা سورته یا نام دښمن تبا شوی دی الله رب العزت او الحمدلله بهل پاکار دی. سلور سلوه ختمنا رب كائنات ذكر كي مخينا خبري دي خوزا زمانگ آغا كم دي مزمون مطابق خبر دي آغا رالو فلم ما نسو ما ذكرو فتحنا عليهم ابواب كل شيء کلا چه دي خلق و هير که آغا نسيحة چه ور کلشه و ديني دي نشل دا خلق اللاوه فتحنا عليهم ابواب كل شيء ما پران پرانی استل پا دی خلقو باندے نعمتو نہ دے ہر یو سیزو جو دروازي دے ہر یو سی منان نعمتو بے زیاد کر مالدار میم کلا صحت من میم کلا بچین و لڑڑ ور کے پ دنیا کی می پچات کلا حت تا راجی pore دی مالدار شو مس شو اذا فرحو بماوت کل چ دی خوشحال شو پاغ چ دی تور کرے شو موتوریمه لور کړی شو نغ دیو ور سره ډیر شوی بچی مولا ډیر ور کړی شو او bangle ورته زیاته نصیب شوی سیهاتو نن بدن نن اړول کیږي یو روغ دی ایس غم نو ور تن راضی دی خامش او ظلم نو ته تیار شالله وای اخذناهم بغتهن اومنی والداخل 50 صافه باندې زلزلې پیرا اوسه کولونه پی کې ناول نا صاحب وي مرغ را اوسو سړې 1.5 پیسہ هم مبلسون نا صاحب داخلګ نه امید شو دې ارچانا وافي هر سران الله له ایست پات ان شو مالان تباش بچيران الله له پلزان نن ګړې شو نو چکل کافر الله وي تباش دشمن تباش تقوت عذابره القوم الذين ظلموا پری کړې شو زېلې داخل کو چې کافرانو ظلمې کړو دابر وې جرړې دا جرړه زېلې الله وي د کفارو غجرړې نیوېستي چې چا ظلم کړو چې کله جرړې ووته الله وي والحمد لله رب العالمين تول دې الله مناسب صفاتنا الله لردي اغه الله چې د ټولو مخلوقاتو پالون دی رب لز دوی دشمن هلاک شونې ته الحمد لله وایا کافر مردار شنو اے ظالم مر شنو اے الحمدللہ بیدین مر شنو اے الحمدللہ ننلسم سپارو گوریلت صورت نمل دے ننلسم سپارا آخری سخد ننلسم سپاری وصالح علیہ السلام الله ذکر کرنے دے بیان کی خپل قوم تا او قوم د مخالف شی او بلک د شپې به حمله کړي د وجدو مرګوی ا آیت نمبر 35 حل یو حالتوم الله رب ال عزت وی والا قدر صلنا ال صمود اخاهم صالحا یقینا منګلي گليو سمودانو ته يوددن صالح عليه السلام ان نعبدو الله فذاهم طريقا يستصمون مسله که سوال سلام چې بندې الله ل وکي سال السلام پر صدو سره مسله وکه چ د الله خلکو د الله بعض وک دله بندې و کوي فضا هم پقانې یاستسیمون ن سا په دا خلک دوړلی شوی جګړی کوونکې یو د سالال سلام مرګري شو او څ کسان د مخالب شو کله چې مسله بیایاننی کې نه خلک دوډلی کې وریت ساه سوګ منون کیو شي سوګ نہ منون کیو نہ الله واي پایزهم پریسان یختسمون نہ صاحب داخله جوړدل شو بل سره جگړه کولی چاویل صالح سلام صحیح وای چاویل نه دا غلط وای په دې جگړه سره صالح علی السلام ورته وی یا قوم او جما قوم لم تستاجلون بالسیئات قبل الحسنات اے زماق قوم آزماق لیوالو لیم تستاجیلون بسیعاتی ولی تاسو تلوار کوئی پا عذاب کرا ولی دی اللہ نا عذاب غواړی قبل الحسنہ تی نیکی نمخی تاسو نیکی ندیکر عذاب غواری لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون ولی تاسو اللہ نبخن نا غواری ولی اللہ تاسو رجوع نا کوئی لا ترحمون تور همون خام مخه په تاسوهحملول شي پرې د بدینی کارونه پرې د چغلیانې پرې د مافقو پرې د پرې غ سبا سکل د زمونونه کول را وګر ځالله طرفته لا لکوم ترحمون په تاسو بر شي نه الله رببولې زد وي قالو قالو په نه ب کووابي مماک سوالانې سلام ځوي او صالحہ پتا باندې مونږ بدپالی نیسو سوستا په مرګرو باندې ني سو کله چې ترا غلې پمږ باندې خیر نه راغلی کله چې ترا غلې پمږ باندې سخت پر رواني دي بدپالی جوړتوي یرب لانګي دي خیر لکه زمونږ تاسو مسلمانانو کورونو کې چې تاخ اخين ګور جنگي ناغه اخ اخوي دا سپير هو خزر اخر من کورې به خیره دا بدپالی ني الهک دې خارغان چې چې یو ګله خبر در ملمر راځي ګور الهک دا لاس نه خار خو ګور الهک په دې راک اخبو په خار الهک په دا یو پالني شي خارونه په جنگ شي ویښړي کوتي جنگ جوړ نشي په خارونه سره جنگ کېته دا زمون یو خیال دی په شنو چاوی چې د دې او دې ګو ملمر راو نه وی شړي او سوکی روالی غاخلانی اوچی چی ملنمی اوچی لکه دا سوچ دی دا پال نیسی گو رو بیکارا پال سترگ رفیکو یا الله خیر سب کی گئی فو حرکتیو کسی چلو شد دا دیر نقصانو نیدی گو رو اگه خلقوی مون پتا پال نیسو چی تو بیکارا سڑے بدپالی نیسو قال اوی صالح علیہ السلام طائرکو منداللہی بدپالی ستاسو اللہ پا نزبان دی بلن تم قومم تکت بلکې تاسو دا ې خل لې چې مصیبت کیا چې ول شوي انتحان کې ف نه ک الله و کانه پیل مدی نه تی تې ساعت او راحت و په کلي کې نه کطان بد مع او کلي کې بد ماشاانی ګوره بد ماش تاسو پې سطته وئ بد مع معاش د ته و بد ان ته وي زندې خراج غی بلتغلاء وكالت سالي وجنه الف سالي ملکان بدماش دغت دوئي كان بيكار الجن خراب زندگي معاش زندگي. زندگي خرابي وكان في المدينة تتساط ورهتين وو باغة كليكي نحا كسان يبسدون في الارد ورانه دهكو في دنیا كي ولا يسلهم روغ بمكولا ده روغ كول ده خو خلق و كار ده دوران و ده ده خلق و كار ويبسدون في الارد الله ویدین حقا کسان نورانیکو قسمکه مشهور کا سام اگر علاقه کې وی د سیاله ک پلان کې بدمعش دوه خیال کو ها ولا یسلمون اسلانه کو نو د اسوکو قالو تقاسموا بالله لنبيته د کسانو قسم و خوړو په الله باندې عجیب خبره کسان مخالف دی رسول الله علیه السلام په مقابل کې نه بد ما شان دي او اغه شپې مشوره کوي مشهورة كي سوئي تقاسمو بالله قسمون اي او خوڑل يو بلتا الله بانده كي قسم مي الله يعني الله منل گو رخا قسمي پا الله خوڑا او بقسم سرسو وي لنبايتنه و اهله خامخاب بيش پي چپاچو چا چاپا پي عجو پا سالي علی السلام دا دا پا بچو بانده طول بمڑکو بعد ما دا پیس لو که سملا نلی الوليهي بیا به ساارې مونږ به د غ و خپلوانو توواو ماشااه د نه محل کالی مونږ حاضر نیو شوي ددي ملکولو تا دا یو د سیسه چې ورته وای هغې جوړهته ص به وجنو سره دی بچو که د ا خپلوان و به جمونګو حاضر شوي خواات مونږ ته پتن شته معلوما راتن نهشته وای نه له ساده کوونه مونږ شت نه یو دا به ورته وایي الله پاخ پوه دی که کپټو یا کارو علیحدہ نه خبر دی الله <سؤال> وی و مکروا مکرن و مکرنا مکرن دی خلکو دی صالح سلام په خلاف چالوګا او ما دي صالح سلام بچاو کړلا ما بچاوک و هم لا یشعرون دوی ته پت نو عذاب راوست کوره پیکنول الله تو څنګه راغی شپه ته عذاب راغي چې تون پکیناس خلک په غځې کې مردا رب سره غړ سدی اللاوی پنزول که فکانا اقیبت و مکرهیم او گوره سنگش و انجام ده دی چلونو انا دمرنا هم و قوم هم یقینا دوی می حلاک ده دی قوم حلاک نه واړه بدماشان می مردار کړه د دوی قوم مردار که اجمعین غوند فتلک بیوت هم خوابی یتن بی ما ظلمو دادی دا آوی دا کورونا دی چی چتونا پی پریوتی دی إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون يقينًا قد يكي خامخان نخی دی اغه قوملری پویلری د پوی غور زروشي ده نه پوی نه پوی به ګیلثه لکه پوی په کار د پوی الله علاوه دی کې دلیل دی عبارت دی اغه خلق ولری پویږي وان جنال لذین آمنو بچنی کا کا سان دی مومنانو وکانو یتکو نو پرزگار خلاف د الله निजाम ساته ورپسیبل پیغمبر ذکر کے لوط علیہ السلام دا قوم مخالف ور سرا نو اخر کی خبر ہے کہ لوط السلام مکہ وے گورا ورانے مکو لیواتت ایکولو من نشو نو لوط السلام ورتے مگ گورا زابراش خلف لڑے کے دا نو خلف دے زان پاک گنی فما كان جواب قوم رسایت گوری فما كان جواب قوم ہی قالو نو دی قوم دے لوط السلام پر اس جواب إلا مگر دا خبروان قالو چې ویلا اخرجوا آل لوط من قريتكم وی شړې لوط والا خپل کلينا انهه مناس يتطهرون دا څه لغون دي خلک دي ځان پاک پاک غني او زموږ یوسف دین خبر کومه دا اوس ځان دا څه شي کوي لری کې دا اوسړې کلينا صالح لوط علی السلام کوم دا خو دا خلک دي ځان پاک پاک غني او خو به زموږ ناګې لری ولرئ كيف ذو فسل يو الله ما لوث بچ کو واهلہ داغب بچ منون کی نے بچ نش لوث علیہ السلام خذ کافر ہوا نکاح وسلہ جائز کافر ہوا حقوق پر ہو نہ بچی نہ پیغمبر پر بچ من سو ایمان ولل من ستادم اب بچی ولا من پانی بچ کی تو نیک میں خسارے بادشاہی گم نکو میں بچکی د لو سلام کټ مګری دغه پې بچ نه شوه د لو سلام په ووج با دی نو سلام وی دی د پلار په ووجه وی بچ نه شو ابرا مال سلام پغمر د پیغممر کو چې پلار بچ نشو محمد محمدرو سلام پیغمبر د پهې وجه باند پ نه نشو هر انسان ته خپل ایمان دی او خپل عمل دی بل په عمل نه خللاېږي نو الله را پول ل زه وی بچ م کوه لوتاال سلام دغ منون کې ال لمره تهول لکنښې بچ شو زرکشوا قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا اومور ولپدی باندې ورول کانی دی ورې پس امطر المنذرين ډیر بچو باران دی ورول شو چې کله دا بارانو شو تباشو دا خلک کانو باندې سوال سلام قوم تباشو الله په چتنه کېنول نو کول الحمد لله وا الحمد لله شو کو د چذاب دشمن تباش قرآن دی ګرګي ور قول الحمد لله وا <وائے> يا شکر دې چې الله دا تباش وسلامنا علی عباده الذین اصطفى سلامات یا دې دې الله په بندګانو چې کوم د الله ته خوخ بچا ورک نو الله رب کریم ذکر کی شکل د دشمن تباشو الحمد لله وا نو اله سلام کشته کې کی بچو زوی غرق شو قوم غرق شو الله وای الحمد لله الحمدلله دشمن تباہ شو الحمدلله کہ نعمت حاصل شو الحمدلله دارنګي سوت جاسیو ګوري پین دښمن سیफारي اخرې صورت اخرې ايتونه الله ربو لزه ذکر کای یالله تاسولا جون دې درګه نعمتونه درګه نو دې الله شکروبات لی الله الحمد رب سماات ی رببيلار دی رب لاعلم اخ نه مخکې شپ شپ دیشتم دیپ او دا د شپېشتتم وایي خ د پې دې شروع ک په شپ ختمی فې الله الحمد رب سماات پس الله لستا ی نه دا چې رب سمانو دی هل آل دی الحمد ل الله دلته فلله الحمد دی قرآن پاس مخی دے لبز اللہ مخی دے از دروس ترے خاص الله لگو رو دا خدای توب صفت دے خوا بلتی خدای صفتو صفت نوائی چی اللہ تستا چی کم مناسب صفتو نا دی اغطا لرد چی رب د آسمانو دی رب دی زمکو دی رب دی مخلوقاتو دی تولی ذکر کر وَلَهُ الْكِبْرِ يَاوْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ دغه الله د پارا لوی دا پسمننه په سمګه کې او هو ول عزیز الحکیم دغه الله په غالب او حکمت والا دی نو الحمدل او دی لفظ باندې دا خبره مونږ دارنګي ورپسې دی لله کستړې ای بس لکه دا خبر وګ دی نو زو خو هم چې بس کوجه تاسو شوق پاتې شي سبابه اراشي حسین اتش دو تاسو ستل کې مې مړه ورکم ملاسې مونږ ډیر کړیو ایا یو یو سړی یو 1 اگستو په خوا خو په په په 1 باندې یوې کولې کانا کلبو به بوتلونه یو ځوی ته ویل بل چا نه کلبو وختیو ته یې زب خار مندل لړ او ته به دا کلب راواله ته هم راواله به ځاسې په پټو ته لاښ زره پښې درځه او تاسو په دې داسې یو یسین شروع کاو ډېر وګړو نو هغه ویی غلب روان نه کړی ده یو پهته لږې کله چې کله چ دی د جمعمات مخې ته لا را وتیې نو دی پوه شو چې اوس غوایان بوت لو زه په ایمان پسې ولاړم یو راات شوی دی نو دا په منزهې ته وای بچیا و ته ز د غضب د مولا شویم او دو وایان بو ته ایما په غذب دمللاګه شو ته غا را ببر ناس یو چې تاسو ته مو لاس دې او تاسو بیا سبا کې دې شي نو شاو کې پاده کدم پکا دي صرف الحمدوباندې مونږ خبرو کړه نو الله دې مونږ او تاسو نارضا شي او نه پک دې په دې کلی باندې څنګه چې د قران په ویلو رحمتونه رضی الله تعالی ته په هر کلی باندې رحمت را وره دې په ملک باندې چې ټول مسلمانان د مصیبت نه خلاص کی او کوشش دا پکا دي چې اکدا صورتونه سورو کیږي سمره مرګري دي خبر اوله پکاوی ان شاء الله ورورو به ورزو دا قران در یاد لري زمانه استاد هغه به ویل وی قران دی او زما یې ما در یاد نه او ما یې ستړي کیږي نه زګ ان شاء الله نیمش کې پوره ناستین دوست کی سره کیګم نه استاد سپدی باندې گور واړه بچی دی مشران دي الله دې پدی باندې عمل کول ته راکي واسو راوان رب سبحان ربي كرب ال عزت